Як важко взяти на себе відповідальність за іншого, коли ми сумніваємось і вагаємось, не віримо. І як легко, коли ця відповідальність дає тобі змогу не тільки жити повніше і ширше, а просто бути собою. І цієї миті життя починається знову. буває сенсу, містить у собі майбутнє. Ми знаємо, що насправді одне про одного щось знаємо, що ми бачимо одне в одному у буденні нашому усього часі, а чи крізь віки і далину, крізь велетенську товшу часу, чи за день, хвилину, чи миттєвість. І як ми змінюємось? Коли ми насправді стаємо собою, коли ми спроможні врешті відчути у собі людську сутність нашу, більшу за час і просір, вищу і кращу за наше неупокоренне біологічне начало? Коли біда зажене нас, нас лиське, і вже не повернути, не відійти, не сховатись, не забутись перед самим собою, коли змушені, хочемо цього чи ні, подивитися собі у вічі, побачити себе повен зріст, як у великому дзеркалі. Хто я? Хто ти? Хто ми? Чи тільки тоді, коли одірвані від буденного ритму і від звичного плину життя, у якому живуть наші батьки і діти, вихоплені могутнім вихором несподіваних обертів долі, поза межі того, що ніби і було нашим, частиною чого ми були завжди, а врешті завжди є і будемо, а все ж одірвані, отщеплені, Незупинно і безповоротно. Чи коли опиняємось віч-навіч із власною самотою, народжені голими, і помремо голими, нічого не забравши із цього світу, із собою, як нічого з нього і не принісши з народженням, окрім себе самого. Але ж хіба тільки це? Хіба ж тільки і цього досить? Ні, це початок, з якого може народитись біда, самознищення, нищивна сила поза позамежовості, не менше, ніж її сила у ствердженні у корінному зламі свідомості у приході від «ми» до «я». Мабуть, усе ж тільки, коли спроможемось на повен зріст побачити іншу людину, віддавши їй належне, Її людське, її духовне виняткове у її особистості, в неповторності її «я» як кожного зразка людського виду? Та ще коли та інша людина у цьому протилежна нам і в всьому інша, у всьому чужа, а ми проминаємо цю її чужість, незрозумілість її, усталень, Вторинність її зростання для нас, незвичність її зовнішності, життєвих правил і звичаїв, вступає у дію найвищий закон людського буття – людина, людині, друг і брат. Хто би не був той інший, якби не був він, та коли у ньому людське, вище, забуденне, духовне, вище, побутове, то побачивши і прийнявши його – Спромігшись у собі відчинити двері наших душ для найсправжнішого, проминувши вторинне, ми стверджуємо право власної людини бути людиною і народжуємо собі те, що зветься «людиною». Народжуємо особисте «я». Хто це стоїть за нами спина до спини проти вихорів і життя? Хто закриє нас собою від біди, заслонить ворожу кулю собою, затримає ворожий удар, не боючись за себе, радіючи навіть у небезпеці для себе? Чи не він, брат твій? Це відлуння твоє і відзеркалення у просторі, духовний близнюк твій, як і ти його, а чи... Це не найбільше диво, вище із вищих у тім, що витворила людина, виділивши людський рід свідомістю. І лежить перед нами дорога, довга і крута, і степ широкий, якому кінця немає і краю, і небезпека чихає на нас і досіль. Та й скільки того життя?